Subzodia prolet cultismului, dialectica puterii. Pista 4. Pagina 50. Tot acum începe și procesul unor scriitori din trecut, și acest proces nu va ocoli nici numele sacre ale literaturii noastre. În articolul Literatura Țărănească Semănătorismul, numărul 10, pe 1 aprilie 1945. Ion Wittner, confundând pe Eminescu cu un activist de partid sau cu un arendaș, îi denunță, cităm, apartenența sa ideologică la o lume care se vede amenințată, am încheiat citatul, și îl stigmatizează ca pe, ghilimele, reprezentantul tipic al feudei care agonizează. Cu timpul, în paginile revistei se face simțit un spirit mai puțin preocupat de ideologia lui Eminescu sau de geniul unor conducători de state. Înțelegând că s-a mers prea departe, ea publică în numărul 12 din 1 mai 1945 articolul Problema Eminescu, semnat de Atanase Joja, A.T.H. Anase, în care autorul ia apărarea poetului față de cele scrise de Ion Wittner. Nota autorului. Acesta nu se va lăsa însă intimidat, va aștepta doar momentul politic propice pentru a-și continua atacul insolent cu articolul Poetul culorilor sumbre și altele de același calibru. Vezi bibliografia acestei lucrări. Am încheiat nota. Aria tematică se lărgește simțitor, iar revista începe să privească din când în când și spre alte puncte cardinale să publice și articole nepolitizate. Ca la un semn pro-sovietismul excesiv, exercițiile prolet cultiste precoce ale lui Ion Wittner, atitudinea vindicativă devin mai discrete, mai învăluite. Literatura publicată nu mai e neapărat militantă și tezistă, ci doar voalat tendențioasă, datorită întoarcerii parțiale la literatură, în paginile ei încep să semneze, alături de viitor promotori și beneficiari ai proletcultismului. Ion Wittner, Aurel Baranga, Vladimir Colin, Eusebio Camilar, Mihu Dragomir, Eugen Frunze, Ovidiu Crohmălnicianu, B. Elvin, etc. Scriitori care vor lua calea exilului sau vor cunoaște o lungă perioadă de tăcere ori chiar închisoarea. Ștefan Baciu, Virgil Ierunca, Ion Caraion, Radu Petrescu și alții. Explicația acestui reflux trebuie căutată în dorința partidului de a nu îndepărta și mai mult lumea intelectualilor, care și așa priveau cu neîncredere politica culturală în perspectivă. Ilustrative în acest sens sunt de asemenea două evenimente care se succed la scurt interval de timp și care arată preocuparea de atragere a intelectualilor și în general a maselor populare prin declarații de respectare a tradițiilor de credință și a valorilor culturii naționale. Primul dintre aceste evenimente e relatat pe larg de scânteia, chiar dacă nu cu același entuziasm ca în presa fără de partid, din 9 octombrie 1946, cităm. În prezența majestății sale regelui, a domnului doctor Petru Groza, a membrilor guvernului și a clerului, s-a oficiat duminică Sfințirea Catedralei Ortodoxe Române din Timișoara. Am încheiat citatul. Relatarea e precedată de următorul citat. Biserica va fi susținută pentru a putea să-și îndeplinească misiunea cei îi revine în viața statului. Cel de-al doilea eveniment e cuvântarea secretarului general al partidului, Gheorghe Gheorghiu Dej, ținută la 14 noiembrie 46, cu numai 5 zile înainte de alegerile de la 19 noiembrie, în fața intelectualilor din capitală. Cităm. Cu ajutorul intelectualilor vom crea o România nouă în care omul va fi respectat pentru munca lui. Faptele au dovedit că concepția democratică asupra vieții nu este cât și de puțin o brutală ruptură cu tot ce a fost valabil în viața și cultura trecutului. Concepția noastră nu este o soluție de continuitate cu marile tradiții culturale, căci democrația și concepția care o călăuzește înseamnă tocmai salvarea de la naufragiu a celor mai autentice valori etice, culturale și politice, înseamnă o revalorizare a tuturor valorilor reale ale trecutului. Am încheiat. Citatul. Vrând să liniștească temerile intelectualilor, discursul introducea discret teza discriminatorie a celor două culturi, ideea de valabil și nevalabil în cultura trecutului, precum și corolarul revalorizării tuturor valorilor reale după criterii ideologice. Prin acesta discursul va fi considerat ca începutul a ceea ce s-a numit valorificarea moștenirii literare. Un amănunt deosebit de semnificativ pentru tactica acelui moment e faptul că reprezentanții partidului nu vorbeau la ora aceea de concepția materialist-dialectică a clasei muncitoare, ci de concepția democratică, cum se vede și din citatul de mai sus. Totul e raportat la democrație pur și simplu, fără niciun alt determinativ. Începând cu numărul 5 din 16 martie 1947, revista Orizont își schimbă numele și devine revista literară. În locul lui Sasha Pană, redactor șef, e acum Miron Radu Paraschivescu. Spre deosebire de orizont, publicația are de la început în noua ei înfățișare un caracter subliniat literar. Datorită acestui fapt, în paginile ei se întâlnesc și numele unor scriitori de prestigiu. Ion Barbu, cu poezia Protocol, Gecălinescu, Ime Sadoveanu, N. Davidescu, o traducere din limba poloneză, mai semnează Miron Radu Paraschivescu, Zaharia Stancu, Sasha Pană, N. Moraru, Paul Georgescu, Petre Solomon, Paul Cornea, V. Mândra, Vladimir Colin, Gheorghe Apolzani, Neculai Tăutu, Paul Scorțeanu, Al Jar, Marin Preda, Oscar Lemnaru, B. Elvin, Paul B. Marian, Haralam Blinga, etc. În primele luni, revista literară recenzează, la fel ca revista fundațiilor regale, fără discriminare și în spirit obiectiv, atât reviste sovietice, cât și franceze, engleze și americane. Începând cu luna august, însă, ea începe să-și pierde caracterul detașat literar și să semene tot mai mult cu ceea ce fusese la început orizont. Numele lui Miron Radu Paraschivescu, ca redactor șef, i-a înlocuit cu indicația conspirativă, apare sub conducerea unui comitet. Din nou trec pe primul plan articolele de orientare literar-ideologică Suprarealismul azi, o diversiune ideologică de Ovidiu Crohmălnicianu, numărul 28 pe 24 august Din nou sursele de inspirație de N. Moraru, în același număr Realismul timpurilor noi, Radu Lupan, numărul 30 pe 7 septembrie despre realismul socialist, El Rautu, numărul 32 pe 21 septembrie, etc. În numărul 40 se publică în traducerea Ninei Casian poezii de Vera Imber, Imber, între care și vorbește Stalin. Revistele sovietice elimina definitiv din competiție la rubrica Revista Revistelor pe cele occidentale. Orice veleitate de independență literară și culturală dispare din paginile ei. Odată cu numărul 45 din 21 decembrie 1947, revista literară își încetează și ea apariția ca urmare a hotărârii Congresului al Doilea al Uniunii Sindicatelor de Artiști, Scriitori și Ziariști, USASZ, din 18-19 octombrie 1947 și se transformă într-o nouă publicație, Lacăra, unde chiar de la primul număr, care apare imediat după detronarea regelui la 4 ianuarie 1948, tendințele prolet cultiste se manifestă în toată amploarea și în exclusivitate. Într-un bilanț literar al anului 1947, semnat de N. Moraru, în numărul 1 al noii publicații, revista literară va fi criticată pentru, cităm, confuzii ideologice, limbaj alambicat, desene și literatură decadentă pe alocurea. Am încheiat citatul. Metamorfozele suferite de această revistă, de la orizont la revista literară, apoi la flacăra, reflectă pe plan cultural și literar meandrele pe care le-a străbătut mașina prolet cultismului pentru a se debarasa de orice ezitări și a funcționa cu toată forța ei distructivă. Congresul USASZ, menționat mai sus, a constituit un eveniment întrucât aici s-au trasat jaloanele ideologice organizatorice ale activității literare și artistice viitoare, marcând astfel oficial începutul Revoluției Culturale și al realismului socialist, care vor intra foarte curând din plin în acțiune. În expunerea sa la acest congres, apărută în scânteia din 20 octombrie 47, sub titlul Să făurim o cultură și o artă nouă, expresie a năzuințelor și a ideologiei clasei muncitoare. N. Moraru, vicepreședinte al USASZ, anunță poruncitor. cităm, este timpul să analizăm artele românești și îndeosebi literatura între cele două războaie, am încheiat citatul. După câteva eșantioane de analiză, el conchide, cităm, acesta este rezultatul descompunării intrarea în putrefacție a clasei stăpânitoare din România, am încheiat citatul. Cu asemenea, arsenal ideologic și lexical se pregătea făurirea culturii noi. Dialectica Revoluției în Marș, pagina 53 în numărul special de anul nou 1948, ziarul a publicat pe prima pagină actul de abdicare a regelui Mihai I. Tot pe prima pagină, în editorialul semnat de Vasile Luca, se spune, între altele, cităm. Anul 1947 s-a încheiat cu dărâmarea celei mai puternice citadele reacționare burghezomoș am încheiat citatul. În același număr se anunță proclamarea Republicii Populare Române. Aceste evenimente marchează începutul unei lungi perioade agitate, tulburi, demar și continue răscoliri și răsturnări în toate sectoarele vieții publice și a căror justificare scapă celui care privește lucrurile cu logica bunului simț. Cu sau fără o necesitate obiectivă, toate sunt date peste cap. Notă anulată în varianta cenzurată, am încheiat nota, urnită din albia lor naturală pentru a fi expuse la un șir nesfârșit de prefaceri și experiențe, de cele mai multe ori nu doar inutile, ci de-a dreptul catastrofale. Notă varianta cenzurată pernicioase, am încheiat nota. Orice continuitate este întreruptă brusc spre a face loc unui provizorat perpetu. Întreaga experiență acumulată de-a lungul timpului e anulată brutal, Notă anulată în varianta cenzurată, am încheiat nota, defăimată și înlocuită cu improvizația continuă care s-a numit revoluție permanentă și mai ales cu imitarea totală și servilă a unor modele străine. Niciodată cuvintele lui Eugen Lovinescu, stăpânind ca să răscolească și răscolind ca să stăpânească, rostite în alt context, n-au fost mai adevărate, mai actuale decât acum. Se pune astfel capăt imediat și definitiv celei mai strălucite epoci din istoria noastră, aceea dintre cele două războaie, cea mai bogată în eforturi creatoare și în realizări pe toate planurile, dar mai ales în cultura. Tot ceea ce în perioada 1944-47 se manifestase mai mult sau mai puțin deschis, cu ezitări și retrageri, cu oscilații și ambiguități, se manifestă acum dintr-o dată plenar, violent, agresiv. În primul rând, prosovietismul care devine fără reticențe o atitudine profund umilitoare și al cărei simbol central îl constituie cultul lui Stalin. Războiul rece cu campania antiimperialistă și lupta pentru pace atinge de asemenea paroxismul. Mișloacele de informare lansează apeluri continue și parcă disperate la vigilanța împotriva dușmanului de clasă, care pândește de pretutindeni din lăuntru ca și din afară. Lupta de clasă face ravagii prin urmărirea aberantă a oamenilor și nenumărate arestări. Dintr-o dată se descoperă peste tot, în prezent ca și în trecut, tot felul de dușmani, de reacționari, de sabotori, de criminali, de ațățători la război, mânați de gânduri întunecate de a submina și arunca în aer noua orânduire. Totul se află ca într-o permanentă stare de urgență. Imediat după detronarea regelui, Notă, varianta cenzurată, evenimentele de la 30 decembrie, am încheiat nota. Viața literară cunoaște o degradare bruscă și totală. Și aici, ca în toate celelalte sectoare ale vieții publice, se instalează în mod abrupt o atmosferă de tensiune, de încordare, de teamă, de acuzații și de mascări, de lupta a tuturor împotriva tuturor. Fiecare număr de revistă, ca și fiecare număr de ziar, seamănă cu o declarație de război într-un limbaj violent, rebarbativ, injurios, ca în așteptarea unui asediu iminent. Valurile de arestări nu ocolesc nici oamenii de cultură. Nenumărați intelectuali, scriitori și artiști cunosc ani lungi și grei de detenție. Spiritul prolet cultist, până atunci oarecum ezitant și dialectic voalat, se manifestă cu brutalitate primară și ceea ce e mai grav în exclusivitate. Procesul intentat mai de mult unor valori ale culturii naționale și ale celei occidentale se exacerbează dintr-o dată și se extinde asupra întregii literaturi de până atunci. Dincolo de rechizitoriile degradante ale dogmatismului prolet cultist la adresa acestor valori, practic procesul intentat lor echivalează cu interzicerea, cu scoaterea din circulație a nenumărate nume și opere de primă importanță ale literaturii noastre și universale. Paralel cu procesul intentat unor personalități din trecut, ale culturii și literaturii, se intensifică și atacul organizat împotriva unor personalități în viață, Tudor Arghezi, Gheorghe Lucian Blaga, Ion Barbu și alții. Aceste atacuri aveau semnificația unor lecții drastice pentru toți scriitorii și intelectualii, dar și pe aceea a unei tactici deliberate menite să determine, prin intimidare, adeziunea lor la politica regimului. Datorită acestei atmosfere sufocante de constrângeri, de incriminări, de epurări și urmăriri judiciare, foarte mulți oameni de cultură continuă să se refugieze în Occident. Tendințele de politizare a vieții literare, manifestate până atunci mai mult ca desiderate teoretice, se revarsă dintr-o dată ca o lavă care pustiește totul în rostogolirea ei. Literatura nu mai cunoaște alte teme și alte preocupări decât temele și preocupările politice la ordinea zilei și nici altă orientare decât ideologia de format oficială. Astfel, cultul lui Stalin, temele războiului rece, lupta Antiimperialistă și lupta pentru pace, nota editorului, tema anulată în varianta cenzurată, Ceaușescu era, precum se știe, apoteozat și drept eroul luptei pentru pace, am încheiat nota. Antititoismul, la care se adaugă la scurt timp colectivizarea agriculturii cu figura chiaburului în centru, canalul Dunăre-Marea Neagră, etc., devin temele și preocupările exclusive și obsesive ale literaturii și vieții literare. Orice evadare din cercul acestor teme e de neconceput, ea ar echivala cu o manifestare criminală a dușmanului de clasă. Subordonată integral directivelor oficiale, la fel ca oricare alt sector de activitate, viața literară reflectă cu promptitudine și totală fidelitate linia și sloganele curente, devenind astfel un amplificator mecanic, secund și secundar, după presa politică al acestei linii. Se poate urmări și vom face acest lucru în presa literară, în primul rând, care răia la unison toate indicațiile dirijorului suprem, întreaga hartă a acestei subordonări, începând cu atitudinea dintr-un moment sau altul față de țările occidentale și terminând cu evenimentele interne și aniversările festive la zi. Chiar și relativa slăbirea șurubului politic și ideologic în literatură sau domolirea tonului apologetic față de Uniunea Sovietică atunci când se vor produce, sunt hotărâte tot de sus și constituie o altă față a subordonării vieții literare față de factorul politic. Nota editorului, varianta cenzurată a subordonării administrative a vieții literare. Am încheiat nota. A urmări politica și strategia partidului, așa cum se reflectă în viața literară, înseamnă a stabili nu numai cadrul, ci și conținutul literaturii. Aceasta este esența politizării vieții literare, așa cum se prezenta la ora respectivă. Anul 1948 reprezintă încununarea eforturilor de instituire a controlului de plin și în exclusivitate în toate domeniile vieții sociale, precum și definitivarea în linii mari a creării cadrului politic, juridic și organizat al proiectatei societăți, adică a cadrului optim pentru exercitarea, consolidarea și permanentizarea noii puteri, iar în ceea ce ne interesează aici, a condițiilor pentru desfășurarea revoluției culturale. În luna februarie are loc Congresul de Constituire a Partidului Unic prin contopirea Partidului Socialist cu Partidul Comunist. Importanța acestui act este capitală, întrucât el înlătura din capul locului orice posibilitate a unei eventuale opoziții politice organizate, deci a unei vieți democratice și pluraliste. Concentrarea întregii puteri, odată pentru totdeauna, în mâinile unui singur partid politic, înseamnă instituirea unei voințe unice, a unei discipline unice, a unei ideologii unice, a unei prese care vorbește cu o singură voce, a unei literaturi monocorde. Consecințele acestei concentrări fără precedent a putării sunt deocamdată cu neputința de prevăzut, dar ele nu vor întârzia să se producă și să se amplifice. Tot în primăvara acestui an se definitivează reforma justiției, pregătită și începută încă din 1947. În luna iunie sunt naționalizate întreprinderile industriale, miniere, bancare, de asigurări și transport. Ce interesează aici în mod deosebit e trecerea în mâinile statului a tipografiilor, a fabricilor de hârtie, a fondurilor bănești, etc. Prin aceasta statul dispune de unul dintre cele mai eficiente mișloace de control asupra vieții culturale și literare, ceea ce face practic imposibilă tipărirea unui singur rând care în prealabil nu ar fi fost autorizat. Imediat după naționalizare a fost elaborată o nouă lege pentru editarea și difuzarea cărții, care înlocuiește legea 596 din 1946 referitoare la aceiași problemă, instituționalizând în esență cenzura preventivă. În 1948 se instituie cotele obligatorii în agricultură, conform Decretului 121 al Ministerului Afacerilor Interne și odată cu ele începe lunga campanie împotriva chiaburilor, adică a țăranilor mai înstăriți și mai harnici, care sunt declarați dușmani de clasă și tratați în consecință, hărțuiți, judecați și închiși. În luna iunie se publică rezoluția CC al PMR, în care se arată că la alegerile din primăvara aceluiași an s-au organizat acte de sabotaj, la care au luat parte și Biserica Catolică și diverse secte religioase. Concluzia rezoluției este că lupta de clasă se înnăsprește. De acum înainte se va face permanent apel la vigilență și se va aminti mereu ascuțirea luptei de clasă. În luna august se publică noua lege de reglementare a regimului cultelor religioase. Din primele luni ale anului începe în mod neașteptat campania antititoistă, care va deveni imediat, cum am spus, una din temele majore ale noii literaturi, motiv de altfel pentru care și amintim de această campanie. La sfârșitul anului 1947, relațiile cu Iugoslavia erau dintre cele mai bune. În presa oficială apăreau frecvent titluri ca acestea. Salut frățesc Iugoslaviei noi! Iugoslavi, drumul vostru e și al nostru. Scânteia, 30 noiembrie 47. Trăiască gloriosul mareșal Tito, întreaga capitală a ieșit în întâmpinarea lui Tito. Scânteia, 19 decembrie 47. La 3 august a intrat în vigoare legea pentru reforma învățământului, iar la 13 august decretul prezidial numărul 76 din 9 iulie 48 al Marii Adunări Naționale împreună cu decretul 198 al președinției Consiliului de Miniștri pentru reorganizarea Academiei. Aceste două măsuri fac parte, alături de cenzura preventivă, din seria loviturilor de moarte pe care spiritul prolet cultist le-a aplicat operativ culturii noastre și ele rămân un simbol al aservirii aberante a culturii. Consecințele lor au fost dintre cele mai grave și de mai lungă durată, întrucât ele privesc două din instituțiile fundamentale ale unei culturi și s-au răsfrânt direct asupra a întregi de viitori oameni de știință și cultură. Și într-un caz și în altul, cele două măsuri au echivalat practic cu desfințarea ca instituții autonome a învățământului și academiei și transformarea lor în simple anexe ale politicii și ideologiei. Procesul de autonomizare a învățământului și Academiei și în general a culturii în raport cu factorul politic care se realizase la noi în timp de un secol și asigura continuitatea în interiorul lor fără de care o cultură e paralizată a fost anulat în mod brutal și irresponsabil. Academia și-a pierdut autonomia de care s-a bucurat de la înființarea ei în 1866 fiind înlocuită cu o instituție formală marionetă fără niciun rol în viața culturală a țării și care răspundea prin componența și statutul ei subordonat noului spirit prolet cultist. Așa zisele sesiuni de comunicări ale Noii Academiei nu vor mai fi mult timp decât niște jalnice simulacre executarea unor directive politice de moment. Într-un articol nesemnat, o Academie nouă, revista Contemporanul, numărul 90, pe 18 iunie 1948, pregătea terenul într-un limbaj deja consacrat pentru apropiata epurare în masă a Academiei. Cităm. Academia română nu a reprezentat în trecut decât un apanaj al claselor posedante, al moșierimii și mai de curând al marei finanțe. Numeritele științifice sau culturale ale unei personalități stăteau la baza criteriilor ce condiționau admiterea de noi membri. Am încheiat citatul. În felul acesta se arunca cu noroi în toți membrii ei și se anula dintr-un condei activitatea de aproape un secol a acestei înalte instituții. Cităm, Academia presupunea praful, naftalina, mentalitatea pasivă a unor oameni. Continuă autorul care nu cutează să-și dea numele și ea nu a reprezentat decât interese precise de clasă. O simplă consultare a listelor membrilor activi sau corespondenți ai Academiei Române e de natură a provoca o legitimă consternare și o suficientă clarificare a condițiilor ce domneau în conducerea destinului ei. Rădulescu Motru, Petre Antonescu, Simeon Mehedinț, George Fotino, De Gusti, Sauciuc Săveanu, Victor Vâlcović, I. Torouciu, Marcu Beza, Pantelimon Halipa, Cigara Samurcaș I. Aba Sarabescu, Dimitrie Caracostea, Ion Petrovici, Alex Lapedatu, General Rosetti, Victor Slăvescu, G.C. Brătianu, C. Motas, Silviu Dragomir și Ion Lupaș se găseau alături de membrii de onoare ca G.G. Mironescu, Gheorghe Tătărescu și Emil Hațieganu. În sfârșit, conchide irecuzabil autorul, în rândurile academicienilor se găsesc criminali de război sau reprezentanți tipici ai reacțiunii. Asemenea, argumente forte, dar suficient de imprecise pentru a putea fi aplicate arbitrar, erau menite să justifice desființarea de facto a Academiei înlăturarea din rândurile ei a celor mai de seamă personalități ale culturii noastre. Oricine putea fi considerat reprezentant tipic al reacțiunii, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Lucian Blaga, unul din marii epurați ai Academiei, alături de toți cei menționați mai sus în Rechizitoriul din Contemporanul. Articolul 3 al Decretului Amintit precizează într-adevăr, cităm, nu pot fi membri ai Academiei Republicii Populare Române persoane care, prin activitatea lor, s-au pus în slujba fascismului și reacțiunii, dăunând prin aceasta intereselor țării și ale poporului. Am încheiat citatul. Conform acestui decret, noua Academie devine, bineînțeles, din Institut Național, cum fusese până atunci, o instituție de stat, care depinde direct de președinția Consiliului de Ministri, căruia îi prezintă periodic dări de seamă asupra activității ei. Articolele 1 și 2 ale decretului stabilesc fără echivoc condiția de subordonare a Academiei. 1. Academia Română, cel mai înalt for științific și cultural, se transformă într-o instituție de stat. Ea va purta denumirea puncte. 2. Academia RPR își va desfășura activitatea potrivit cu nevoile de întărire și dezvoltare a RPR. Potrivit decretului, primii membri activi, onorifici și de onoare, precum și prezidiul Academiei, au fost numiți de către prezidiul Marii Adunări Naționale, urmând ca membrii ce vor fi aleși în viitor să fie doar confirmați de președinția Consiliului de Ministri. Pentru comparație, e bine să amintim câteva date privind vechea Academie. Înființată în 1866, sub denumirea de Societatea Academică, având ca scop principal întocmirea dicționarului Tezaur al limbii române, ea a devenit simbolul unității spirituale a românilor de pretutindeni înaintea unității politice prin faptul că în componența ei au fost aleși membrii din toate ținuturile locuite de români: Transilvania, Basarabia, Banat, Macedonia și, bineînțeles, Vechiul regat. În 1879, societatea academică se transformă în institut național cu denumirea Academia Română. Articolul 3 al legii pentru înființarea înaltului for de cultură suna astfel. Cităm, Academia Română este și rămâne persoană morală și independentă în lucrările sale de orice natură. Ea singură se organizează, își face regulamente și își administrează averea prezentă și viitoare. Am încheiat citatul. Singura relație cu statul ca administrație politică a țării e prevăzută în articolul 4, cităm, statul face Academiei o dotație anuală de un milion de lei care se va înscrie în bugetul statului, am încheiat citatul, urmând ca această sumă să fie folosită de Academie așa cum va hotărâ ea însăși. Alegerea membrilor se face de către corpul întreg al Academiei în sesiunea generală cu minimum două trăimi din membrii prezenți. Nimeni în afara Academiei nu avea dreptul de confirmare sau infirmare a membrilor aleși, nici chiar regele, iar Academia nu era obligată să prezinte rapoarte de activitate niciunui for al statului. Autonomia Academiei în raport cu puterea politică a țării a fost efectivă la fel ca în toate țările civilizate ale Europei. Această autonomie i-a asigurat continuitatea în activitatea ei și i-a conferit autoritatea de for reprezentativ al culturii noastre, sustras schimbărilor inerente pe plan politic. O întâmplare care pune în lumină gradul de independență de care s-a bucurat Academia a fost prilejuită de un decret lege din 14 ianuarie 1944, adică în plin război, prin care statul își a rogat dreptul de control asupra administrației bunurilor donate unor instituții publice, deci și a Academiei. Cu toate că era vorba de o imixtiune minoră, nu de una care ar fi afectat activitatea ei culturală, Academia s-a opus, întrunindu-se în mai multe ședințe la rând, pentru așa apăra autonomia și libertatea de plină. Rezultatul a fost exceptarea ei de la controlul respectiv. Un mare grad de independență și-a păstrat Academia ca și învățământul și după 23 august 1944, până la reorganizarea din 1948. În sesiunea din 1945, secretarul general al Academiei, Alexandru Lapedatu, nu s-a temut să citeze în raportul său toate comunicările cu privire la Basarabia, ținute în anii 1943-44, cu toate că în acel moment Basarabia nu mai făcea parte din teritoriul României. Ca instituție de cultură, având deci un caracter de permanență, Academia nu s-a simțit obligată să se conformeze schimbărilor vremelnice. De asemenea, la reforma agrară din 1945, Academia a obținut dreptul de a fi exceptată de la exproprierea proprietăților ei agricole, datorită aceleiași autonomii și autorități efective devenite carta ei fundamentală. În raportul menționat, Alexandru Lapedatu amintea în mod semnificativ celor care atunci conduceau destinele țării acest lucru, citam, înscrisă în legea ei organică de la 29 martie 1879, independența Academiei Române în lucrările ei de orice natură și deci și în administrarea bunurilor ei, a fost respectată sub toate regimurile politice de-a lungul existenței sale de aproape 80 de ani. Am încheiat citatul. După reorganizare, însă, academia își pierde imediat și independența morală și pe cea materială. Primul președinte al acestei așa zise academii a fost numit Traian Săbulescu, iar ca președinte al secției de știința, limbii, literatură și artă, Mihail Sadoveanu, doi dintre foarte puțini membri ai fostei academii care au intrat și în componența celei noi. Între membrii titulari ai secției menționate s-au mai numărat de la început G. Călinescu, Gaol Gabor, Iorgu Iordan, Emil Petrovici, Al Rosetti, Atoma, etc., iar printre membrii onorifici, George Enescu, Gala Galaction, Gheorghe Murnu, Gheorghe Oprescu, Gheorghe Petrașcu, Jean Steriade. La secția de științe istorice, filosofice și economico-juridice au fost numiți Petre Constantinescu Iași, Barbu Lăzareanu, Andrei Rădulescu. În ședința din 1-2 noiembrie 1948 au mai fost aleși ca membri activi Mihail Roller, ROL-R, pentru meritul de a-și fi asumat sarcina de a rescrie istoria națională, Mihail Ralea, Camil Petrescu, Constantin Balmuș, Grigore Moisil, Raluca Ripan, iar ca membrii corespondenți Alexandru Graur, M. Condurache, Iliar Deleanu, Geo Bogza, Perpesicius, Emil Isac, I. Jalea, Mihail Andricu, etc. Mihail Sadoveanu a fost poate cel dintâi care a elogiat cu o seninătate vinovată reorganizarea Academiei, cităm, înnăindu-se Academia leapădă în calea ei spre progres tot balastul vechiului regim. Am încheiat citatul din Contemporanul numărul 99 din 20 august 48. Acest balast a însemnat o întreagă falangă de oameni ilustri de cultură, între care Vasile Pârvan, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Ovid Densusianu, Ion Bianu, Sextil Pușcariu, Lucian Blaga, Constantin Grădulescu Motru, Ion Petrovici Pepe Negulescu, Ion Pilat, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, El însuși, Enescu, Nicolae Titulescu, Gheorghe Petrașcu, Ghe Oprescu, Dimitrie Pompei, Gheorghe Țițeica, Dimitrie Gusti, Tudor Vianu, Horia Hulubei etc. Reforma învățământului a început, de fapt, încă din 1946, când, la 24 august, guvernul Petru Groza a elaborat legea 658, prin care se anulează autonomia universitară, ce data de la începutul învățământului universitar la noi, din 1860, prin noua lege, profesorii universitari nu mai sunt aleși prin concurs de către universități pe baza activităților profesionale, ca până atunci, element esențial al autonomiei universitare, ci numiți de către minister, în primul rând după criterii politice. Presa partidelor de opoziție, ca și cea independentă, a protestat fără rezultat să înțelege împotriva acestei legi, considerând o o lovitură mortală dată științei și culturii. Autonomia și continuitatea, garanție îndelung verificată în toate țările civilizate a unei dezvoltări culturale normale, sunt din capul locului suprimate prin subordonarea totală față de factorul politic. Printr-o decizie a Ministerului Educației Naționale din 1 septembrie 1947, Învățământul universitar suferă o nouă și masivă epurare Sunt comprimați 57 de profesori universitari de la toate facultățile Alex Oteteleșanu, De Arion, Sauciuc Săveanu, T. Gane, Traian Pop, Emil Panaitescu și alții Sunt de asemenea scoși la pensie, alți 25 de profesori Dimitrie Gusti, Gheorghe Oprescu, Dr. D. Mezincescu, Dr. Traian Nasta pe Ciucă, Ștefanescu, Guangă și alții. Se suprimă 2.195 de posturi de personal didactic, ajutator, asistenți, șef de lucrări, lectori, preparatori. Se mai suprimă 166 de catedre și conferințe, printre care la Facultatea de Teologie, Catedra de Îndrumări Misionare, la Facultatea de Drept, Catedra de Drept Constituțional, Catedra de Drept Internațional Privat, la Facultatea de Filosofie și Litere, Catedra de Filologie Comparată, Catedra de Literatură Comparată, catedra de istorie socială la facultatea de științe, conferința de chimie generală, conferința de optică geometrică și aplicată, la facultatea de medicină, catedra de farmacologie, catedra de chimie generală medicală, etc. etc. Legea pentru reforma învățământului, care intră în vigoare la 3 august 48, nu poate fi învinuită la prima vedere de nimic. Ea confirma învățământul elementar obligatoriu și gratuit și preconiza legarea în general a învățământului de dezvoltare a societății. Se constata, de exemplu, că sunt prea mulți avocați și prea puțini ingineri și medici veterinari. Legea nu vorbea însă nimic de trecerea sub tutela statului și de politizarea integrală a învățământului. Ea nu vorbea nimic de discriminările sociale introduse imediat la admiterea în învățământul mediu și superior, de considerantele de origine socială, în virtutea cărora fiii de foști moșieri sau burghezi, de chiaburi, de preoți, de mici funcționari erau respinși. Legarea învățământului de practică a fost în mare parte un pretext pentru introducerea a tot felul de restricții și mai ales pentru restructurarea programei analitice care a îndepărtat învățământul și mai mult de realitate. În loc să ducă la însușirea temeinică a cunoștințelor de care avea nevoie societatea, programa analitică e sufocată de materii obligatorii absolut inutile. Învățământ ideologic, marxism-leninism, materialism dialectic, economia politică capitalistă, economia politică socialistă, etc. Aceeași programa analitică înlocuiește alte limbi străine, cu limba rusă, care devine prima limbă obligatorie, modifică sau elimină capitole întregi din istoria literaturii române și a celei universale. Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Octavian Goga, Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Ion Barbu, Ion Pilat, Vasile Voiculescu sunt eliminați și din manualele școlare. Generații întregi de elevi și studenți nu au luat cunoștință de acești scriitori sau i-au cunoscut printr-o optică prolet deformatoare. Istoria națională a fost la rândul ei răstălmăcită și adesea falsificată după criteriile luptei de clasă și ale exagerării importanței elementului slav în formarea poporului și a limbii române. În acest sens este edificatoare dezbaterea proiectului de program al cursului universitar de istorie ARPR la secția de propagandă și agitație ACC al PMR. Însă, și discutarea în acest for a unei probleme didactice indică cu exactitate gradul de dependență a învățământului față de factorul politic. Niciodată înainte de reformă, nu a fost pus în discuție proiectul unui curs universitar în forul unui partid politic. În ce privește lipsurile proiectului de curs menționat, dezbaterea a subliniat între altele. Cităm... Vorbind despre războile balcanice, programul nu arată caracterul cotropitor al războiului dus de România împotriva Bulgariei, nu pomenește măcar de cotropirea cadrilaterului, act calificat drept cotropire de partidul nostru. Programul nu precizează clar caracterul imperialist al participării României la primul război mondial. Am încheiat citatul. Un alt neajuns la fel de grav al programului e faptul că, cităm, nu este suficient arătată contribuția slavilor la grăbirea procesului de descompunere a societății sclavagiste și de trecere la o rânduire superioară feudală. Nu se arată îndeajuns influența slavilor asupra dezvoltării economice și culturale a populației a populației, nu a poporului, nota noastră, din acele timpuri de pe teritoriul Repere. Nu este menționată participarea moldovenilor lui Alexandru cel Bun alături de poporul rus și de alte popoare slave la lupta de la Marienburg împotriva teutonilor, etc. Citat din lupta de clasă, numărul 3, martie 1950. După reforma învățământului a urmat o nouă și masivă epurare a cadrelor universitare care își câștigaseră aceste locuri prin merite reale în urma unei îndelungate activități și a unor concursuri. Practic, aproape toți profesorii de prestigiu au fost înlăturați și înlocuiți cu nume de care nimeni nu auzise, apărute din neant, dar care prezentau încredere din punct de vedere politic. Așa de exemplu au fost scoși de la catedre Lucian Blaga, Tudor Vianu, G. Călinescu, Liviu Rusu și numiți El Răutu, Nicolae Moraru, Mihai Novikov, Ion Wittner, C.I. Gulian, Ovidiu Crohmălnicianu, Savin Bratu, Marcel Breazu, N. Tertulian, Paul Georgescu, George Macovescu, Vicu Mândra, Mitu Grosu, Paul Cornea, etc. La măsurile luate pe plan intern în scopul instituirii controlului de plin și asupra vieții culturale se adaugă orientarea totală și necondiționată spre Uniunea Sovietică, paralel cu ruperea legăturilor culturale seculare cu Europa Occidentală. În 1948 a fost denunțat acordul cultural dintre România și Franța, încheiat în 1939. Iată cum era justificată această măsură caracteristică pentru politica culturală a noului regim. Cităm. Acest acord se caracteriza prin inegalitatea clauzelor în defavoarea României și prin unilateralitatea lui. El avea scopul să transforme, din punct de vedere spiritual, România într-o provincie franceză sau într-un fel de dominion francez pentru a face din ea pe tărâm economic și politic o adevărată semicolonie. Se urmărea o adevărată deznaționalizare. Am încheiat citatul. Tot aici se mai vorbește de spiritul ploconirii servile față de tot ce este occidental. Vezi scânteia numărul 1282 din 21 noiembrie 1948. Peste două zile apare în același loc articolul nesemnat Poporul Român respinge cultura călăului Jules Moc. Jules Moc -h. Atitudinea aceasta, ca și limbajul, au fost adoptate imediat și de presa literară, în care s-a desfășurat o lungă și furibundă campanie împotriva așa-zisului cosmopolitism, a ploconirii servile față de cultura occidentală, decadentă, descompusă, intrată în putrefacție. Ani de rândul, oamenii de cultură cu demnitate din țara noastră au asistat neputincioși la acest spectacol rușinos de batjocorire a culturii occidentale, de izolare totală față de cultura și civilizația care au stat la baza istoriei moderne a României. Izolarea pe plan cultural de Europa Occidentală a fost poate mai adâncă chiar decât aceea pe plan politic. O cortină de fier inexpucnabilă a despărțit Europa în două. În afara câtorva scriitori și compozitori clasici, nimic din valorile culturii contemporane occidentale nu a mai putut să ajungă până la noi. Presa și cartea occidentală, filmul și teatrul, dar mai ales ideile, au fost considerate mai periculoase decât o travă pentru societatea românească. Importul cultural a fost mai drastic cenzurat decât importul bunurilor materiale. Lectura unei reviste franceze, italiene, engleze sau germane a fost considerată o crimă la adresa securității statului și pedepsită cu ani de temniță. La cenzura preventivă impusă creației s-a adăugat cenzura tot atât de obtuză și necruzătoare a informației, care devine dintr-o dată o problemă de stat și în consecință apanajul exclusiv al unui mediu restrâns de cadre cu funcții politice tendința nouă de înstrăinare a culturii noastre, mai adâncă și mai totală decât oricând în trecut, ridicată la rangul de politică de stat și întreținută intens prin toate mișloacele, nu a fost considerată o manifestare servilă de cosmopolitism. Din potrivă, orientarea exclusivă spre Uniunea Sovietică a fost prezentată și impusă ca singura alternativă binefăcătoare, ca un izvor nesecat de regenerare a culturii noastre și de progres pe toate planurile.